Allahumma laa sahla illa ma jadzatuh sahla, wa anta tejgalu saba wal hazna idza shi tara bi sahla. Allahumma innaka afuun tuhbbul afuwa faafu anna, waan walidina, waan waan zatina, qaribun, wa an ya walidina, wa an mashayixna, wa an asatizatina, wa an jami'ul muminina wal muminat, al muslimina wal muslimat al ahiya iminhum wal amwat. Inna kasmiyun qarib mujibud dawat, wa yakaazi al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 Fil alamina -al innaka Hamidum Majid. Saudara penerbit Ustaz Muhadi Shahrudin, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berada dalam taman syurga. Walaupun kita tidak berada melihat antara satu sama lain tetapi hakikat ini jelas disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila kamu berada dalam taman syurga maka turutlah serta bersama dengan mereka. Yang dimaksudkan di situ dalam hadis sahih ini itulah kepentingan untuk kita turut serta mendengar mudah-mudahan dengan mendengar itu membantu kita untuk berfikir dan hasil daripada pemikiran itu kita aplikasikan kita aplikasikan dalam kehidupan supaya makin hari makin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala natijah daripada pengabdian diri kepada Allah ini timbullah satu bentuk kelazatan dalam mengabdikan diri itu Kan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membincangkan Pernah menyebutkan pada para sahabat, hakikat keimanan ini perlu dirasai kemanisannya. Perkara ini pernah kita bincangkan dalam kuliah sebelum ini, dalam episod sebelum ini. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian, kita masih lagi membincangkan ayat-ayat yang awal dari surah Al-Qamar. Lumrahnya kita akan menjelaskan perkara ini dengan detail supaya kita dapat fahami latar belakang turunnya surah dan kalau berkaitan dengan asbabun nuzul akan turut dijelaskan dan pandangan ini semuanya disolat daripada rujukan-rujukan daripada ayat-ayat Quran sendiri tafsir al-Quran bil Al Quran ataupun tafsir al-Quran bil mathur daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sesudah itu jika tidak ada dari pandangan Daripada Al-Quran itu sendiri ataupun hadis, maka akan kita sorot pandangan-pandangan salaf. Yang mana mereka ini membuat istihad, mengemukakan pandangan. Selagi perkara tersebut tidak bercanggah dengan ruh Islam, dengan maksad makasir Al-Quran ini, maka tidak jadi masalah untuk kita kemukakan pandangan-pandangan tersebut. Seperti yang dinyatakan Doktor Muhammad Uzain Al-Zahabi. Dalam kitab beliau bertajuk Al-Tafsir Wal Mufassirun. Para pendengar yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian. Dalam... Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sekaligus setelah kita buat satu conclusion penting bahawa peristiwa yang berlaku tentang insyikak al-qamar Terbelahnya bulan berlaku pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bukannya berlaku pada hari kiamat dan pandangan ini merupakan pandangan yang disokong oleh kebanyakan ulama mufassirin. Antaranya al-Imam Ibn Katsir, antaranya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, antaranya Tafsir Ibn Abi Hatim Antaranya Tafsir Ibn Jawzi dalam Tafsir beliau bertajuk Zadul Masir Dan perkara yang sama juga ditarjihkan oleh Al-Syikh As Al-Allama Asawi dalam kitab Tafsirnya Hasyatul Sawi Al-Tafsir Il-Jala Lain Juga sebelum ini telah kita bincangkan Pengistilahan dari sudut Ayat-ayat Quran itu sendiri Terminologi yang dipilih oleh Allah mempunyai rahsia yang tertentu Al-Qamar Al-Qamar berlainan daripada Al-Hilal lain daripada Al-Badar Semuanya merujuk kepada makhluk Allah yang hebat itu Yang disebut oleh Syed Qutub dan Tafsirnya Fi Zilalil Quran yang mempunyai impak yang nyata dalam kehidupan manusia Berlaku pasang surut lautan kerana cahaya bulan Berlaku buah masak kerana cahaya bulan Kepentingan untuk kita menilai satu ni'mat yang Allah SWT jadikan ini Bila kita melihat ayat yang seterusnya yang disebut dalam ayat yang kedua membuktikan peristiwa terbelahnya bulan ini telah berlaku pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut oleh Al-Imam Muhammad Ali Ashokani, Walhasil, anna idha nazarna ila kitabillah, fakad akhbarna bi anna hu insyaq, walam yukhabbirna bi anna hu Wa inna nazarna ila sunnati Rasulillah, fakad thabata fi sahih, wa ghairihi min turun mutawatira, annahu kad kana dhalika fi ayamin nubuwa, wa in nazarna ila aqwali ahli al ilm faqad ittfaqu ala dhalik wa la yultafat ila shudhudhin manshadha wastabada was wastibadin wa man istabada wa sayati dhikru ba'd dikatakan oleh Imam Muhammad Ali Shawkani conclusion kepada perbincangan yang kita melihat kepada ayat-ayat Allah dan apa yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu Jelas Verb ataupun kata kerja yang digunakan oleh Allah Iaitu telah pun terbelah Bukannya saya insyaqq Bukannya akan terbelah pada masa yang akan datang Jadi ini adalah bukti yang penting Bahawa apa yang berlaku di sini merupakan Perkara yang pastinya Yang secara realitinya telah pun berlaku Pada zaman Nabi Muhammad SAW Ayat yang ketiga dan seterusnya A'udzubillahiminssyaitanirajim وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرّ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَر حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُو الدَّاعِي إِلَى شَيْءٍ نُكُرْ خُشَعًا أَوْ سَارُوا هُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ yaqul yaqul kafiru hadha yaqul kafirun hadha yawmun asir maksudnya mereka mendustakan Nabi Muhammad dan ikut hawa nafsu mereka setiap urusan telah ada ketapan ditentukan oleh Allah sesungguhnya telah sampai kepada mereka mushaf al-Quran sebahagian daripada kisah-kisah umat-umat yang terdahulu yang mengandungi perkara yang mencegah dengan sekeras-kerasnya daripada sifat kufur itu demikian itu sebagai hikmah pengajaran lengkap tetapi segala peringatan itu tidak akan berguna bagi mereka yang engkar. Walaupun itu berpalinglah dari mereka, Wahai Muhammad, dan jangan mempedulikan mereka. Pada hari penyeru Malaikat Israfil, menyeru mereka pada hari kiamat kepada perkara yang tidak menyenangkan orang-orang yang bersalah. Pada saat itu, masing-masing mereka menundukkan pandangan, mereka keluar dari perkuburan bagaikan lalang yang berterbangan. Berpalingan dan rahmatinya dikasih Allah sekalian. Menurut pandangan yang dikemukakan oleh Al-Imam ibnu Kathir, menjelaskan hakikat berlakunya kiamat ini sebagai satu... Peristiwa yang pasti berlaku, beliau mengemukakan satu hadis yang mana Nabi saw pernah menyatakan, "Waladhi nafsi biyadi, ma bakiya min al-dunya fima mazaa minha ila kama bakiya min yomikum haza fima mazaa minhu, wama nara min al-shamsi illa yasira." dalam sebuah hadis Nabi saw khutbah pada waktu itu dekat matahari terbenam. Maknanya kalau kita lebih kurang dalam pukul 7, 7 suku, tinggal 15 minit, 20 minit untuk berlakunya Maghrib. Masuknya waktu Maghrib. Maka Nabi SAW telah menyatakan kepada para sahabat, Demi yang diriku berada dalam genggamannya, tidaklah tinggal usia dunia ini daripada apa yang telah berlalu dengan apa yang tinggal, melainkan bandingannya sepertilah waktu siang yang masih tinggal mulai dari saat ini. Maknanya pada waktu Nabi menyampaikan khutbah itu, Waktu dah menjelang Maghrib Hampir Maghrib Nabi SAW mengatakan Begitulah bandingan Umur dunia yang tinggal dengan Dari saat kudibangkitanku ini Seperti waktu sekarang menuju ke waktu Maghrib Ini bandingan yang disebut oleh Nabi SAW Dan perkara ini pernah kita bincangkan dalam episod yang terdahulu Tentang bandingan umur manusia yang akan Allah SWT pamerkan sebenarnya bila dibangkitkan kelak A'udzubillah inasyaitanirajim Wa yawma yahshuruhum jami'ah Ka'alam yalbathu illa sa'ata minan nahari ya bainahum Disebut oleh Allah SWT Bila berlaku kebangkitan kelak di padang mahsyar Maka manusia akan disedarkan kembali kepada hakikat kehidupan Betapa pendek rupa-rupanya usia mereka Bila dibangkitkan itu sedar mereka Mereka tinggal dunia rupa-rupanya tak sampai pun satu hari Cuba kita lihat satu bandingan yang logik. Hakikatnya umur kita paling panjang pun 100 tahun. 100 tahun nisbah kepada 1000 tahun kerana satu hari di sisi Allah ini sama dengan kita 1000 tahun. Bila kita sedar kelak, kita melihat rupanya 1000 tahun itu satu hari saja. Bila satu hari maknanya 24 jam. 100 tahun 100 bahagi dengan 1000 Kali 24 jam Maknanya 1 per 10 kali dengan 24 jam Maknanya 2.4 jam sahaja Seseorang itu hidup Jadi apa yang disebut Nabi SAW di sini Bandingan waktu kebangkitan Nabi dengan kiamat Dah terlalu hampir Kita saja yang rasa cukup lama Sekarang daripada zaman Nabi SAW Lebih kurang 1400 tahun 1500 tahun Lebih kurang 15 kurun 15 kurun ini kita lihat cukup panjang Sebenarnya apa yang disebut bila umur kita disedarkan kembali oleh Allah kelak, barulah kita sedar. rupa waktu tersebut pendek. Kita yang rasa sangat panjang. Muslim Muslimat yang diperhormati dan dikasihi Allah sekalian. Dalam sebuah hadith lain, Nabi SAW mengatakan, hadis ini disebut oleh Al-Imam Ibn Kathir yang tafsirnya. Rawal Imam Ahmad Anib Ibn Umar, Qal, kunna julusan inda Nabi wa syamsu ala ku'ai qi'an ba'adal fa qala ma a'marukum fi amari min madha illa kama baqiya min an-nahar fi ma hadis ini menyokong hadis yang terdahulu satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dekat sebuah lembah dekat sebuah bukit dekat dengan kawasan safa di sini merupakan bukit kubais zaman dahulu sehingga diratakan oleh almarhum raja fahad untuk memudahkan orang melakukan tawaf dan dibesarkan masjid tersebut Sebelumnya, di situ ada sebuah bukit. Nabi SAW duduk di situ waktu menjelang Maghrib. Nabi pun mengatakan kepada sahabat, sekarang waktu Maghrib dah hampir. Bandingan waktu kita sekarang ni dengan kiamat, sepertilah waktu kita duduk sekarang ini sehingga ke waktu Maghrib. Mana singkatnya waktu yang diberikan oleh Allah SWT daripada kebangkitan Nabi hingga berlakunya kiamat. Ini satu hadis. Hadis yang sahih yang lain menyatakan, Bu'istu ana wasa'atu hakazah wa asyara bi isba'aihi as-sabba'a wal wusta dalam hadis yang ditakhrijkan yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada sahabat kedua-dua jarinya jari mana jari terunjuk dengan jari tengah jari tengah jari yang paling tinggi itu jari yang paling panjang itu Nabi mengatakan kebangkitan aku dengan melakunya kiamat seperti hampirnya dua jari ini hadis ini merupakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim nak menampakkan kepada kita tentang kebenaran apa yang disebut oleh Allah SWT di sini. Iqtara batisa'ah. Iqtara batisa'ah seperti yang telah dijelaskan oleh al-lughawiyun. Para ulama al-lughawah menunjukkan penggunaan perkataan. Qarubah di atas wazan ifta'alah. Walaupun maknanya sama tetapi. Walaupun maknanya sama tetapi dimaksudkan di sini nak menunjukkan mubalagah. Terlalu-lalu hampir telalu hampir berlaku kiamat lalu Allah menggunakan di atas wazan ifta'ala iqtaraba para pendengar yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian dalam sebuah hadis yang lain rawa' al-Imam Ahmad an-Wahab as-Sawai قال قال رسول الله صلى الله عليه ana wa sa'atu min hadhihi in kadat la tasbiquni wa al-A'mash baina as-sababa wal-wusta dalam sebuah hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dibangkitkan aku dan tinggal waktu untuk melakukan kiamat seperti jari ini dengan jari ini. Ketika menerangkan hadis ini, Al Amash menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Wara'ah al Imam Ahmad al Nawazhi -in hadith ini Ismail bin Ubaidillah. Qal Karimah Anas bin Malik al Walid bin al Malik. Faseelahu. Mala sema'atam Rasulillah. Yatkuruhihisaa. Sema'at Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaqool. Ketika, satu ketika Anas bin Malik datang berjumpa dengan Al-Walid bin Abdul Malik Anas bin Malik ini merupakan Seorang sahabat Nabi yang terkemuka Yang pernah kita ceritakan umurnya panjang Dia hidup sampai ke zaman Khalifah Bani Umayyah Anak-anak Mu'awiyah, keturunan Mu'awiyah Dan keturunan Abu Sufyan Bila beliau berjumpa dengan Khalifah Pada waktu itu, Al-Walid bin Abdul Malik Ditanya kepadanya, wahai Pakcik yang mulia, sahabat Nabi SAW, boleh tak terangkan kepada saya? Apa yang pernah Nabi ceritakan tentang kiamat? Lalu, Anas bin Malik, sahabat Nabi yang mulia ini menjelaskan kepada Al-Walid bin Abdul Malik. Ke sebenarnya, kedudukan kamu dengan kiamat ini macamlah dua jari yang pernah Nabi SAW tunjukkan. Dan nah, sekarang aku tunjukkan kepada kamu. Itu sebab dalam sebuah hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan annahu al-hasir allazi yuhsyaru ala qadamaihi. Antara nama Nabi, Nabi ni ada banyak nama. Al-Mahi, Al-Hasir. Al-Hasir maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan menyebabkan manusia dimahsyarkan, dikumpulkan di padang mahsyar kelak. Ini antara nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pekal ini disebut oleh al-Imam Qadi Iyadh dalam kitab-kitabnya bertajuk Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa. Syifa penama adalah menceritakan hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan nama-nama nabi. Dr. Umar Sulaiman Ashkar pun menulis dalam buku beliau bertajuk Ar-Rusul. Ceritakan tentang Al-aqilah tu villa menceritakan tauhidah dalam Islam, menceritakan tentang nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebut dalam hadis-hadis sahih. Wallahu alam. Insya-Allah kita akan bincangkan lanjutan di perkara ini dalam kuliah akan datang izin Allah Subhanahu wa ta'ala wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.